Незговірливого клієнта. Ще раз умовляють віддати гроші. Не дає. Тоді, кажуть, тобі буде таке, як і цьому ось упертому ослу. І закупують бізнесмена навпроти, в метрі від бомжа, ніс у ніс. Платиш, питають. Ні, мимрить бізнесмен. Ну, тоді тебе ось що чекає, кажуть йому. А в цей час за спиною. Чи то пак бомжа бомжавані з'являється влад з косою. І тільки вжик нею над землею і покотилася голова бомжавані по кривавому листю. Ну, питають клієнта, платиш? А той уже й слова не може сказати. Згоден, значить. Ну, взагалі влад спеціалізувався на бомжах. Це коли молодшим був і рекету служив. От доведеться комусь когось. Убити її Кінці ховати доручають перм'якову Велика фантазія чоловіка Не полінеється, роздягне того ж таки бомжа а й його одяг На жертву переодягне Протримають кілька днів у якомусь льоху Щоб в образу війшов Брудом остаточно заріз І вб'ють Так і залишають ну, Міліція труп виявить Бомж Ні документів, ні імені Та хто там шукатиме мене не шукають. Жінок інша доля чекала. Ртуть пили. Коли ртуті не було, влад товчане скло використовував. Отакий От мені клієнт трапився. Під старість його прилаштували сутенером. А далі він увесь цей бізнес у Лтаві до рук і прибрав. От тут мене на нього і вивели. Ну, власне, якщо розібратись... У молодості Влад Перм'яков був таким самим кілером, як і я, тільки методи його мені зовсім не подобалися. Дослідивши барвисту біографію клієнта, а я з ентузіазмом взявся до роботи. Розумію, з моїх вуст це звучить блюзнірські, але якщо вже намірився вилити душу на дискету, то зроблю це». Сподіваюся у вас, мої читачі з екрана дисплея, а вистачить терпіння догортати всю інформацію, записану в цьому файлі, закодованому як сповідь кілера. Того разу мене укомплектували новою дрібнокаліберкою, також з оптичним прицілом семизарядною. Я навіть і не пам'ятаю вже, чи його виробництва. Здається, на Тайвані зробили. Дуже була зручна. Розкладається швидко. За хвилину можна зібрати. Гарна зброя. А вкинув я її в спортивну сумку. Ну, не буде же весь час з дипломатом таскатися. І подався на дальню точку інтересів Перм'якова. Квартира була на садах два. В новому мікрорайоні. При попередній рекогностировці я визначив бойову позицію за парканом новобудови повз яку мав обов'язково проходити клієнт. Цього разу я був обачнішим і переконався, сторожа тут не було. І все ж з осторогою, намагаючись не залишати слідів, пробрався у заздалегідь подобане місце. Обхід мав завершитися через хвилин 15. До проходу між парканами Перм'яков під'їздив Тойотою, але далі вимушений був метрів п'ятдесят іти пішки. Клієнт був точним але цього разу не один. Довелося стовбичити майже годину, чекати, поки він повертатиметься. Нарешті забовваніла його постать. Не знаю, чому, але я вирішив стріляти у серце. До клієнта було не більше тридцяти кроків. Я натиснув спусковий гачок, промахнутися я не міг. Але що це? Перм'яку приклав руку до грудей, і злякано роздивляється, як між пальцями виступає кров. Я вистрілив ще раз. Точно в серце. Перм'яко почав розглядати навколо і раптом побіг. Я нічого не розумів. Роздумувати було ніколи, і я вистрілив у третє, на цей раз у голову. Ну звідки мені було знати, що у цього сутенера-вбивці два серця? Так повідомили через кілька днів у кримінальній хроніці міліцейська газета Цілком відверто. Шкода було розлучатися з гвинтівкою. Але три кулі і три гільзи – надто щедрий подарунок криміналістам. Довелося знищити. Вертепом детектив Каррій називав Гомінку молодіжну кав'ярню на розі Трегубовської та Кобиляцької. Тут були більш-менш помірні ціни, тому збиралися переважно студенти – Наглядівши вільний столик неподалік від входу, Максим попрямував до нього. На диво швидко поруч з'явився офіціант. «Пляшку червоного сухого і небудь перекусити для двох», замовив кари, не зазираючи до меню, котре майже ніколи не відповідало тут можливостям кухні. А от сухе вино в кав'ярні було завжди. До призначеної зустрічі Залишалися лічені хвилини, коли офіціант приніс замовлення. «Два келихи, будь ласка», – сказав йому детектив. «Я чекаю даму». «Я не запізнилася?» Перед карем стояла дев'ятнадцятирічна дівча з пронизливими чорними очима і рум'янами на круглих щічках. «Ні, Віто, я щойно прийшов. Ти голодна? Пригощайся». «Ой, голодна Михайлова не те слово», – защебетала дівчина, заходившись біля відбивної. «Може, вина?» «Ні, не хочу. А то ще тебе засадять за споювання неповнолітніх», – засміялася. «Сюда ти ж повнолітня? Ну, хіба я в цьому зізнаюся?» А з Вітою Карий познайомився випадково, коли вів справу одного наркомана. Дівчина вчилась в медінституті, і мріяла винайти ліки, які б допомагали відбити потяг до наркотиків без присловутої ломки, котру не кожна людина може винести. Віта безстрашно знайомилася з наркоманами і намагалася навернути їх на праведний шлях. доки не потрапила в досить пікантну ситуацію, з якої порятував її кари. Вона стала обережнішою, але від своєї ідеї не відмовилася. Створивши Своєрідну невеличку комуну з колишніх наркоманів і наркоманок, котрим удалося вилікуватись, намагалися вирвати з лап білої смерті своїх ровесників. Пробувала вона у свій час порятувати і Григорія Кухаренка. Довідавшись про це, Максим вирішив розпитати дівчину детальніше. – А чим зобов'язана дармовою вечерею? – нарешті запитала Віта, грайливо зиркнувши на детектива. Мене цікавить все про Григорія Кухаренка. Ха, он що? Це для нас була повна поразка. Ми вже майже умовили його перейти жити в громаду, але він зірвався, і, і на роботи ми його влаштували. Все дружки. Кого ти маєш на увазі? Зацікавився Карий. Та були тут троє якихось. Казав, дружки. А я думаю, ні. Вони перед цим кілька разів тут у кафе були і до гриші не підходили. Ну, може, тому, що ми завжди гуртом були. А потім підсіли, відкликали, і він одразу перестав до нас приходити. Сюди перестав ходити. І дружки його теж. Вони, мені здається, взагалі чужі, бо...